Gaiolan Emankizuna Euskal Irratietan Emankizun hau horietaraziko dut joan den ugtagilean hasi ginuela hemen elkartearen paktaide Ipare Euskal Herriko ekonomiari buruzko saioa da, eta aldiro horzira, eman gizunen prestatzeko eta gomiten juntatzeko Francis Karikart, egunon zuri Bai egunon! Eta hilabetero, edatzen segituko dugu, ikasturte berri unen estrenatzeko, hartatzailean munduan murgiltzen entziatuko gira, eta oar horietan oinagituko gira, medikoak falta direla gure lurraldean, ongi hartatua izateko behar dela usu bayonara joan, ikusiko dugu gure gomitekin noladeen, egin. Eh? Nork dira jenden hartatzen uh, ari diren pertsonak sozialki ser ekartzen du hartatzaileak gurekin uh, telefonos maitena sohobi garate irixarri mediko egon zuen ba, eta guri jatiko estudioan ondoan Marie Christine Bordaire Sainena eta bai egonon eta guri jatiko estudioan guri ondoan Marie Christine Bordaire Sainena eta Gichu Santiago Gorputz hartatzailea egon zen bai egonon Eta grabatu dugun joana AGG ere Baionak kospitaian ari den er laguntzailearen likukotasuna ere entzuren dugu saio honana. Eta saioa bituko dugu maitenaosobi garate zurekin medikoa zira beraz, irsagin lehenik uh, zergatik uh, Banekaldia hautatu duzu or, lan egiteko. Bajnekaldekoa biniz Lehenik? Eta behaz, e, hemen bizitziko asmoanien, e, xinpliki, hala, behaz, ez duen, nian buria ikusten beste ba, iteko ostan edo, ez ez. Eta falta bat bazelako Berdin, kipia, edo aurra, edo gazteo zinelaik, zenitzen zinuen eskaz Ba, fal, falta bazelako ba, bazen para da, irisakini iztaratzeko, Jo duda txikitut chikitut iste pates da langilego ana sheritu ala mia un eta bona eskenian elekonuko yaginisa eisuarin para hacer eta zure uste zure ofizioaren ezaugari ezaugari nagusiak soin dira Uh, Liberalean eran nahi duzu, edo bai. oroak... Um. Bo, zure lanien, bai... Uh, uh, ...medik uroko zira, ez dakitola deitzen aldugun liberala, bez? Zure, bai zure, uh, eguneroko ofizioan. Liberalean, edo berdira... ...berba, bon, horrenen uh, aldetik eta ez da beti erretxe, pentxatzen du bestiak adorziztela. Uh, ez zira, <gülüyor> ten horiak mugatuak langileziela izezala. Behaz, um, hola, ontsa un, da, behar da ba, bizilaguna eh, libro izan da inge iso, anio? Gio, eh, um, badira gauza biziki interesgarriak esgarriak, zenta eh, medikuntza oroko gian, piskat eh, ikusten dugu, jende eh, guztietaik ahtatzen, bai eh, nimi kipiak, eh, hau jaun ha, dioguak, eh, nera be... Eh, bola ta xa, xa hakeri dena ordian hori uh, hori uh, ongerdu interesa gure uh, ofizioan utzetut dut. Hmm. nulantula tua sira eries okupatzeko kanporat joiten zira, nulantula tua sira proportzionala eta ditena zera identifika lur dira eta ez dira kaise onadi uh, kanale bezu echetan intzen dira baina pani bereziki an Mm. Gaztia zira, ala ere uh, bainan bauzu esperientzia pixka bat ze ahreman mota garatzen duzu jendeekin uh, uh, ahreman goxua, goxu dut jende partetik jende uh, zombai dihanik ez hauzen nintien ahreman gobe iniz eta bez jende uh, zombai dihanik ez hauzen nintien uh, gio ba medikuntza oroko irregularki ikusten duzundien diak dira, hor diana uh, gio bada konfiantseazko hageman bat, ale nahi eta ez uh, iraitekin urteekin uh, sortzen dena eta oride uh, ba? biziki interesgeriaga gure ofizioan a, Abantaila dea horroak lekuko izaitia sortzez ere? Edo behar badaz, hainitz galiten dauzutez omaitzuek gehiago behar badaz beste norbait uh, baliz baino Ba, be, bata ez Bata ez, e, bat, zenta e, usu kontekstua ezautzen dugu, familiakoak ezautzen dugu. E, eta, bon, ez da beti goxo, zenta ez da beti um, mugen errespetatzia. E, gauza batzu berba galdeinak ezanen zauzkigu, ez du ahize refusatzen al, eta holako. Berba besten unbait erretxe hori. Baina, bon, hola da, eh? Vale, va a ir tú ver al de Txajac, me al de Unacere. Vale, verdad, ojiquín con pondo pishkata. <laughs> bai txerten zautaten argitzuk eta Mari Kristinek, entzuleak ez dute ikusten. <laughs> eta, bon, Mari Kristine borda, erizainazira, uh, zuraiden ez bakarrik, eranen dut, zuraidara zira. Baina, bon, nola ez zirazu uh, egitura baten liberalazira nola zira? Beraz, bai, liberala niz, uh, beraz, iru errietan uh, ibiltzen gira, zuraide, hainoa eta ez eta gira, gu gira bost erizainetan. Bondiakinez uh, ezperetan bat direla bi, bi erizainetalde, eta gu, voilà, bure taldean gira bost, bost erizainetan. Mm. Eta, uh, oita amakukte liberal nizela. Hala, ha, ha. desa, esperientzia bat duzu. Uh, Ados zira, zure, xohtzez zuraidaka, uh, zira xohtzez hori da? Hala, desa, lekukua, lekuanari, Bon, euh, su ikusten duzu horrek uh, orek e mandauskio plaserak eta alairen ekea hartetan. Eme mai justu ki, mai tanek era, mai tenak aski gois uh, pishkat uh, estakien no la ikhane, este mugakeman baina non guk, jende, uh, jende u jene citan Deia, kampotik ezagutzen ditugu, uh, egi berekoak baikira edola, baina gehi horre, uh, guk eien etxetan ibiltzen gira. Beraz, hori uh, da berba uh, hastapenian ez dakik zailena denez, baina uh, muga uh, muga gisa uh, atseman. Mm. Eso bera sartzeko eien uh, mm. bizian, baina hala ere, uh, bon, mm. konfientzia ere berda berda ukan, hori da, hori da berba astapeneko... Uh, Zaitaxuna, behar bon. ba. Eza ugarriak, uh, guti gora bera, ugarri berak dira, mediku liberal batek eta erizain batek uh, kamer lituzkenak? Bai, e berdinzu berdintxu, gero ni liberalai uh, izan ki, bon, voilà, da erizain baten, uh, bon, izan dadin estruktul ba, batean, edo etxe batean, bon, lan uh, bon, berdintxua da, Berba ere aktibo gehiago ukan berdugu la senta bat suetan, emandezagun ukanen dugu, oh euh, euh, bar katu, hartabat egiteko, berba espaldionez dugu egin hartabat, beraz berdu, berdugu hor uh, izan, me gero, uh, voilà, gutsigura bera, uh, mm. voilà, berdin zu dira. Ta justuki nikafen, um, Eraiten dut zailena du, da, zailena da gu gira jendena etxetan ibil zen. Ez dira ez dira haiek egiten gure ganat. gu sartzen dira egunguziko bizian een intimitatiana hori da beraz mm. behar dugu uh, ampati erraititen den beza Elkartasuna uh, enzu kapazitat no. teori eta. Bon. Lampide bat, baino gehiago birakatzen da ere uh... Baina, baina Bokazio bat da? Ez Izen hori ez zaitu gustatzen Ez Gero barbea badira -bar Edo zoin lan bezala Edo zoin lan bezala Zugarriten duzun bezala ezaugarri batzu eta bon, ofizio horretan ezaugarri oliek dira baina bukazio ezaetxo bera, ez bera gustatzen. Bez, horrein uh, argitxu horretia gentsun baino lehen jona Agere ere juntatu dugu bainoak ospitalian erizain laguntzaile ofizioa du eta bere lanaren aurkestia lehenik galdeginakugu. Beraz, uh, nero ofizioan egiten duten uh lan uh, gehiena da optxar baketa lan bat egiten dugu, zenta gu gira uh, uh, eriaren uh, ondoan inizden boraz, eta beraz gero erizeinarekin lagunduz, la bea um, nik ikusten dutean untsa joa iten diren edo ez, eta gero uh, eguneruko bizian uh, ezinegin eko gestuak egin arrasten dizkiet, beraz garbitu, bestitu, janaria uh, eman eta urlako gauzak, Eta beti lagrupean lan eginez erizainarekin. Uh, ze uh, askat uh, duzu zure lanian, nahi, artetan iniziatiba hartzen alituzu erizainaren baimenik gabe, bada alako feeling tipi bat, imprubisak impru eta tipi bat gertatikena? Bai, pixka bat, ez subera laike, ez eta badira legeak eta unxertz petatzen ditugu. Baina nadibidez, ikusten badut, nik uh, gaizkidela edo uh, uh, ez dela usaian uh, uh, bezala. Benik, hartzen aldazkot, um, ezim esteko seinareak, tentxioarekin edo sukaja hartuz, eta hola beti gero medikoari edo uh, erizainari egin. Eta gero aiek, izan dute, aien lana obetzeko eria. Baina nik dut lehen tasun uri, nun, uh, ni aienitzen egoitean izai ekin, eraz nik dut ikusten, eraz nonsa diren edo ez. De, badirenez, aldaketak egune antzea, edo, edo, edo egune etik egune rat. Bai honako ospitalian, zerbitzu berezibatian ari zira, perfil bateko eriek ilan, edo alda daiteke? Benik, dut, adineko jende ekin, eraz iruita babozt eta gehiko uh, pertsonekin. eta hor uh, de la gutxi de late bat uh, berri begia uh, sinniz hematologian beraz hor dira uh, odoletako minbiziakraz le seni eta leform eta mielomolako heritasunak Beraz initzatzen da eta bezi beziak Zuren nahia zen aldatzeko edo galde bat edo falta bat bazen betetzeko eta galin dauzute eaprest zinen ez urratso uh, genegiteko? Uh, ez, nire galdea zen, eta zaz piorte pastibituta deneko ekin uh, biziki kaxi dut, eta nahi aldatu eta saantzaduguna baien okospitalian, dena aldatzen aldugula eserbitzuz uh, uh, uh, aski-reski eta horreik usten aldira beste uh, batzu batuz, aldatuz serbitxutatik, uh, uh, zinez bestelan bat da, beste obsarbaketa batzu eta beraz horrek uh, interesatzen induen, eta beraz uh, gauza gehiago ikasteko uh, aldatu dut. Zazpi urtez, e, xarrikilan, eh? irugarren adineko jendeekilan argimanetan izan zira, ze txikitzen duzu esperientzia hortaik edo ortaz? Bekaxut, uh, hain itz pazientzia, dira. <laughs> eta um, Eta ez, bera, komunikazio mailan gero uh, biziki ereskiai gira xaharrikin uh, ez adena. Eta gero hain zikaxi utzen eta xaharriak baituzte eritasun hainitz Eta beraz hainitz uh, uh, uh, maila desberdinetan uh, badira gauzak egiteko. Ez da zinez uh, eritasun bat bakarrik hartatzen. Uh, beraz hortan, hainitz uh, gauzaik asirut eta urainko oserbitxuan... Uh, behitztartzaak oitutzen, xaharrek dituzten eritasunek usu uh, uh, dezbardinak dira, eta beraz maila uh, askotan unkituak dira. Justu, eskualduna eh, baitzira, eh, xaharrekin, eh, bai honak hospitalian izanik ere, eh, baknek aldean baino ejan ari dut konparatzeko, hala ere, erabili duzu ainit, Euskara? Biz eki, ainit erabiltzen dugu, eta aldiz uh, bitzikiuk konten dira eskualdunak baderadik, Penta egia da uh, hospitaleko bayona ondia dela eta barneak aldeko hainit zartatzen ditugula. Eta usu batzak ezta gite bizikunza frantxeza edo zaitasunak. Eta beraz uh, biziki konten dira eta hainit zaldiz uh, eskuarari esker uh, uh, obetio mintzo ziren eta medikoak eta uh, neri galderak pausatzen nik uh, eskuaraz uh, behitza erraiteko uh, erriek. Eta ez gira iniz, bairan uh, beharrik, zenta, fea, beharrik hori giraz, eta batzutan uh, muntzala gunu gaitu alere. Eta pilota pumpetik hartzeko maiten aso bigarat, uh, irisagintzira, Euskararen erabilpena, pentsatzen dut, uh, baliatzen duzula, hagin ez bakarik jendexarrikin, zenta, geroari buruz, uh, oroa uh, gazteekin eta maiz erabiltzen duzu, Euskara? Ba, ba, ba maiz, usu, um, ni, e, ba, ba, eskora zainiz... Uh goztuz, eta bak izenekin artzen aldeela, horri ba, ba, gira oso. Uh -huh. Mari Cristin, borda? Zura aldetik? Zura ide esperetatainoan? Uh, bai, alo, ni italdean bakarren nintzen eskualduna, fe, eskualduna eskora zemintzo zena, eta uh, duela 6 azpi urte lankide bat uh, etorri zauku eskualduna, oai beste bat dola bi urte eskualduna, beraziruen artean beti eskora gira. Eta medikuak era oso konten gira, oso bera konten gira, egiten uh, uh, uh, duten bezala, oso bera konten, <laughs> uh, beraz uh, mediku bat eskualduna, beste bat ari dena eskuala ikasten, bere augek ikastolan, eta augek kiniare, bada ere kine bat ezberetan ari dena, eta zureideko kinak ere eskualaz ari dira, eta elgaxen ahtian eskualaz ari gira, bai, mm -hmm. bai. Pargitxu urteaga, ala? Bego den zuleko hartu diraz zirela bakarrik etorologia, bon goresmenak lehenik. <laughs> eta bon, gorput hartatzaile dira eta bon, lehennik nuri ziren lanean? Niin zeetan lanean eta bi an kabineta ideki eta poliki-poliki garatu da eta guaie lau kinegira orotarat. Ha, zergatik eh, maitena sobi garratik ah. galdera? Eri berekoak ziste genera soktzaz? Bai. <laughs> eta zergatik uh, auk pori? Niri lehen gauza euskaraz lan egitea den jikogezko zen. Bizik maitenin eta eta baxanek aldean. Ba, Gusturanin zain gehiago. Haukera gehiago emaiten zurako, behar bada aldeoktaik? Ba, bata ez, bazen den buranoin ola nakostean. Eta bainana, um, U, uh, ba, eta, goxota ba asun bat atxamaiten dut, bahnekaldean eta bazen behar urri ere. Zanta, uh, ahmen da gisha, beti behar zinen e, behar egin, ogei bat kilometro eta bos bat kilometro erosketen dako, itzorduen dako eta eta ebe saar batzuak edo gazte batzuek ez dituztea hartak uka itten ahal, ez eramaiteko ahalik malerushke. Eta beraz, hori uh, banuen ere goguan, horitako uh, nahi unpundu bat xortu uh, barnekaldean. Eta ondorioz, uh, xort egritik, auzu uh, egritatik, likuko jendeak dira heldu oh. zuleganat. Huri Hori bera, bai. Gehen bat. Bai, ainit. Du famari fa, esker berro daugunagotik. <laughs> <laughs> <laughs> Nola gertat. <laughs> <laughs> e, Franziska Rikert, bez, uh, ala, entzundugu pixka bat uh, bako txaren uh, aurkez pena, lanen uh, Bo hemenek ez daki zeharreman uh, duen elkarte eh? El bezalaz eta Ipaesko egiko ekonomiaukupatzen zizte animazioaz, bon, mundu horgekin zeharremandu emenek. Bo egia egan uh, aski guti, zenta lan mundua aipatzen delarik beti dira xifre istorio eta ekonomia taulako, Eta hor zinez, eguno hartzen gira, hono gehiago, e, zein garantzia duten e, orako jendeak eta orako lanbideak lambide, ere, e, jendean e, jendeak ahulduak dira eta hortako beharrak bat eta hor dira erri zain laguntzaile, erri zain gorputetzi zaile edo edo mediku eta laguntzen dituzte Sartzen dira bere nintimitatean, ergana izan den bezala, eta zinez e, jende tasunean e, animaneko lana egiten dute. Eta ikusten delarik zomat badiren, eta beti geroztak egiago ikusten dira. E, Eri zainak badira gero gabineteak ere handitzen dira, e, gorputz hartatzaileak e, ere berdin, beti badira eskuinta ezker, eta bat hasten da, gero beste bat, eta iru, eta, eta medikoak ere beharrik, eta iduriz gazte batzu ere sartu dira eta eskualdun batzu ere sartu dira berriz bizkat barnekaldean, horik esten da ere jendian nahi dula lekian berian nachtatu izan, Etor hor, zinez lan animalia da, eta beste enpresamotak hor balimadira ere, egan nahi du, be, untxar eta hor lekian berian egoitenan girela. Uh -huh. Maite, naso, bigarat, uh, beste lanbide horiekin, zehar emandu uh, mediko liberal batek, adibidez erizain liberal batekin, egun eh, behar badat, jende berak e, ikusten dituzue, uh, elkak edo tukutsatzen dituzue informazioak nola pasatzen da? Ba, ba, arreman biziki urbila dugu, bereziki eri zainekin. E, egun guziz edo kasik e, elgar deitzen dugu, bat edo bestien dako, e, informazio emaiten edo ordu nantzak edo... Bait biziki arreman urbila dugu eta kinekin boangut iso, biztandena baina hekine bai... Marie-Christelle uh, bai, la voilà avec le club de l'Atletique juste de ce point-là Marcatoubay à route à Doschni saint Mais ziren, ezagutu den euh fa esagutu ditustan medikua accidente no la renbasutena. Pour délai, bora, orida beraz orizennisni chinisela e colanian beldurninsena, beldurninsena medikua de tia, papier balgalde guiteco do riteco na yago nu na telefono sera na voilà. Je remarque que il y a la honcha et Uh, dindiden mediko gazteo yekin, bat ditugu, xekolako areman uh, onak, uh, isaiten dugu, isaiten da, uh, franxesez eraiten da in une messagerie uh, sekurize. Eta hor, uh, dans cette messagerie, uh, maiten ditugu, elabilzen dugu, uh, kaxik, uh, uh, transmisio dossier bat besalaan, Eta douce et donois un uh, gausak transmitit transmitit c'est dit ditugu goûte or, or, or remani Ortofonistekin ere sitenaldan, bai, e, eta hori. Eta gorpuzkarte zailekin ere, Gehien harimandu sue gehihenbat beste lanbide bat aipatzeko. Guk uh, gehiri zainekin 두고na hurbiltasuna uh, da itxase txigirengia ndetsa, Jakiteko hauek dituzten zailtasunak uh, garbiketetan... eta eta uh, gurezat importante da ikusteko guk zer gero gure hartan. Etu, el gajakumeatzen gira, ana uh, E, pazientea sutik edo jahik edo ean nok nola behar din, la, elgar launtzeko... ...eta bai guk medikoarekin ere baditu... medikoekin baditu gu luturak... ...alor, segur dago gure... ...pazientea eman dezaun... A, ...bost edo... ...hogei bat saioaren gainean ikusten aldugunez... ...ezkira haine regu larki medikoarekin so lasian... ...baina nire maite bai bildun bat edo... Echaitiak gure lan ipotesian uratera mandugun... Hara... A... Bigarren, uh, pachterat, uh, pasatuko girao, uh, bestegai batzu... Uh, aipatzeko eta garatzeko aipatu ditugun uh, puntu batzu ere. <mimitra> Hor, oh, hoi, taraziko dut, uh, Kaiolan eman segitzen... Uh, Ari Ziztela Euskal jatietan Achtatzailean munduari interesatzen gatzaizkio gaur aurkezpena eginik... Barnatuko dugu zer den piskabat gaur egun hartatzaile isaitea, bera bada puntu batzu eda ditugu maiten aso obi gaur egun zer da hartatzaile isaitea? Um... Berroita ambar minutu baduzu <laughs> zure kopia izotzeko. <ispiceko. laughs> <laughs> Boa, lehenik dienden entzutea, zer duten galdeiten, zenta... Guk nahi gintuzke anit gauza, berba, inazi edo esplikatu, baina ez da beren beharra. Bertugu lehenik uh, jenden beharrak entzun. Eta uh, horri arapostia eman lehenik. Mm -hmm. Eta ez, ez, ez, ez dugu batzutan berra hangura biek. Uh, ez, ez dugu batzola bergu ez dugu gauzatenko, hek batez. Eta eta guare, dertatzen handa. Ordian, um, behar da entzun uh, zer, zer duten herkaran gura eta ina ala um, explikazioa eman hori guru, Psikologia gehiago? Eran nahi duzu pixka bat, behar Ba, behar, behar, psikologia, behar. Ba. Empatia, behar, behar, behar, entzien bezala... Mari Kristinek uh, berda diarri, uh, berlugu diarri, pareko pertsona inlikian. Mm. Ez da beti irrati. Entzuren dugu Joana Ageri behize, bai honanda uh, ospitalian, erizain laguntzailea. E galera hori innakugu ari priseski zertzen gaurigun ahtatzaile izaitea? Nire tako, ahtatzaile izaitea, da dira jendea obetzea, memento zail batean... Uh, eta hospitalan terrarik beti geizki, geizkiago zira etxen baino, eta beraz, konfiantsa baute zuregan, uh, uh, eta da, enoztaz, um, komunikazioa erabiliz, eta zure uh, uh, baloreak eta erakutsiz, pixkaz, diendea, oberaztea. Eta, uh, pasaraztea momentu zail uh, bat, bolo, ergetxago eh, uh, pasaraziz, uh. Azken demoraldi bereziunek, zer eragin ekarri du hor, zertazo hartu zira? Zer egan dezakezu? Nio, hartu niz, aleri, hainitz jende, uh, etxen egon dela uh, uh, covid orta, eta beraz, dela sobera hartatu, eta hor, hainitz lan uh, badela, zenta batzu, etxen egon dira uh, hospitalera joan gabe, eta beraz, hor, uh, uh, hospitalera bizkat uh, zailtasunetan da, ba hainitz jende, Eta pixkat beldoktua dira jendak behiz dite auspitalerat. Eta, uh, bon, gero uh, badira, elzen dira, baina um, egia da lan ahinez badela. Eta jendak pixkat beldoktua dira, baina okay. emekin emekin behiz normalizatzen da egbera. Beha, bada, laketa duzu, bon, jende xaharikin aizan zira lanian, beha, da beldur gehiago bazuten zuten, eh, xaharik eh, eritasun hori begira, konparatuz orain dituzun eh, eriekin? Bai, hori da, nahi zuten, anferde, deia ospitalerat xaharik ez dute sobragin nahi, genera hor uh, biru xaharikin zuten etxetik atzela nahi, beraz, uh, beldur toksiden, eta horrengoan, behar, uh, bada, kitabiskat uh, bida hori du ahiten nela, behaz um, eheskiago aldu dira iduriz, eh, edo naikirik iagurekin uh, etxar txartzeko behiran eheskiago aldu dira du idu, edo ere dira. Mm. Bigalera eginda skotor, uh, Joana Gerriri. Lehenari, bigarren aipatuko dugu, zer eh? eh, era ginduen COVID-gara jorek, eh? haipatuko dugu istantia, maen lehenik eh, argitsu zurikin uh, Ba, Gaur egun ahtatzaile izaitiak, 2008an uh, hasi zirela egin duzu, sortzi urte, aldaketarik senitu duzu, sortzi urte, zazainbestea edo... Ez, es, zazainbeste aldaketarik, baina uh, nik bestekiko dutana gehiago da kontratu baten egitza. Zainta, ni nire lanean uh, kina da gehiago zubi bat, eta pazientea autonomizazio baterat, eta Gorgira erakusteko beren alak, emaiteko tresnak, izan dain luzak eta mobilizazio, erakustiz esimaztikain edo beste, gideratzen dugu. Eta hori da guk dugun gehiago egola. Mm -hmm. Eta zentzumena eta presentzia importantea da, zanta hori izan behar gira pazienteak akulatzeko eta beren baitan sinestarazteko... Mm -hmm. Eta konfientza maiteko minukandu zurlarik biziki luzaz uh, berriz konfientza hartze fascheen beste bat baita. Hala, eta bestiaren lekuan ezartia maitenak aipatzen zure komunikazioa Joanak ere, eh, uh, bon, mo da bistan komunikazioa baina hor uh, jakondu ber dago reindeer geiago Bai Lashaitze, zanta... trukatze... Nein, bai, bada hori, lashaitze hori, eta behar duzu, bestaren beharak zain diren onartzu uh, ere, zanta... Ez duzu, ez dut sekretario bati galdeginen, kironari bati galdegiten aldiudan, ez ongi zaite maila. Hala, beste norbeteko duzule behar, <laughs> <laughs> Eta, marik jistina zurekin esegitzeko galera filosofiko ondi orekin, eh? Bom, arbe, horita maro esperientzia duzuzuk, aldak eta unak ipatu dituzu, ala ere, medikuekin, ahemana... Hore katu dela, erganen dugu, gehiago uh, heinbeirean mintzatzen zistela. Baina horrokozki gauhegun hartatzaile zaitea, uh, zer da, zer uh, zer ustez. Deia nikatxo maiten dut gure uh, uh, lan mota aldatu dela. Ergan nahi du, deia praktiko ki, ki um, uh, emandezagun bo. Um, Mintzatukoniz, jendexarretaz, horra, zenta hoiek ditugu luzaz egiten zen. Beraz, duela zenbit urte, lan, lan fixiko pixua izaiten zen. Egan ez, ez ginoen huai bezala, hoge elektriko bat, eta beraz fixiko izi izaiten zen. Aldiz, beti jendexarra uh, etzen bakarrik bizi, beti uh, inguratu zen, edo mo, familia, edo lagunak, edo alzuak, edo la diz orainitz egitzen ditugu jende esarak haitz uh, bakarik bizi dira. Beraz lan fisiko hori hainiz uh, tipitu da baiitugu elektrikoak altzatzeko uh, erien altzatzeko tresnak eta ula. diz hainiz bakarrik bizi dira. ta Hortan uh, dugu uh, lan uh, gehiago, beraz, uh, orra, berdugu empatia iniz, eta ezagari, orztena ipatuditugun ezagariak. Nikoliatxo baiten dut, desberdintasun hori. Etxeetan ibiltzen baitzira, uh, bon, lanbide hori ez dugu ordezkatua gaur egun, aipatzen da iniz, eh? laguntza etxerat eh, kartzen duten egitura horiek, jendeak falta dela, zu, hartzen zira, egunero uh, fenomeno horretaz, bai. pentsatzen bai, bai. dut. Bai. Eta, Eta, ere, nixum, uh, txamaiten dut, uh, nien berduzu badela apiskat, ez justuki ez subia bainan uh, errekabata, diende, uh, diende berduten uh, gauzen dut, uh. Achtian, eta justuki de, proposatua den gauzaren artian. Ez dut ontsa egin, bo. Horra, uh, eta... Beharra be e, eta eskeintzaren artian. Ez da voilà, ego, ez da ego, kia edo voilà, nikala atxemaiten du, etxe batzuetan ikusi izan ditugu gauzatzu ahunt uh, uh, dekalatuak festake nola egin. Ez da ikusten duzu... Uh, uh, egiten duzu e, behar diren gauzten zerrenda egiten duzu, ba, dugu guk egiten, eta proposatua den proposatuak diren ekinzak ez dira batetzenako e, horia. Mm Hori -hmm. da Nikatso maiiten du torbala. Dela... Pututo hobetko ze nahi du zerbitzu ez, okupatzen diren jendek berlukela gehiago pasatu etxeetaik, Behar bada, edo, kondutan hartu... Uh... Deia, deia, lotua egin, lotua egin, uh, mediku, mm. erizain, uh, edo familia, te horien artean ez da loturik mm -hmm. uh, uh, implikatzen Propo... diren dienden artean. Proposaren bat bada, baina ez da egokia. Horri da, horri da. Usuru edo hartetan uh, gertatzen da? Nikatzen baitan dut, aski, uh, hmm. uh, osu, gehienetan? Ja, jendea bakarrik balimada, ordean gehiago senditzen dela. Minan uste dut ere administratiboki gauzak biziki zailak ginak direla. Zenta dira sail batzu, eta behar dira sartu sail horietan, eta bi sailen artean biziki neke da uh, gauzen uh, egiteko, ordean... Jendea, balin badu bere inguruan familia edo ondoko batzu, hori egiten da aldiz bakarrik balin badu, eta Marie-Clairek erten zuen bezala erizaina pasatzen bada. medikoa pasatzen bada beste egun batez edo, junta hori neok ez du egiten, eta hori e, zaila da. Baina uste dut lan arglo horretan, ageri dena da behar ba dela azken ah, eh, lekua nun e, be, ara hagemana ukaitena alden bestelan beste alogusietan beste ez da gehiago agimanik Ta hor BH baita ere txikoa za zira. Ez ez aagemana eega nahiu mintzatu behar dela bakarrik da jendea e, ahulua da e, studio bakargi da ahulua blokatua ezinduan ezin du joan internet zen hoei bitena internet ez egiten baita ere Eeta beharrikk baditu bai mediku eta... Funtzian badira ere wei, mediku etxe horiek, eta hor jen hartatzaile horiek gu utzatzen dira gehiago, eta hor behar ba bada manera, hori zen bezala, ara, be, telefonatzen dira egun guziz, erizain eta medikoen artean, eta gorput, denak bautet junt lotura bat, bestenez, eta hori da azken ahloa, zenta bestenez, jendea da bakarrik, bere arloan eta hori garrionian bali ma da, eta buri asusian bersegituko du, eta zerbait e, gaizki joaiten bada biziki zailago beretzat. Mm -hmm. eh, Barnekaldian, maiten aso bigarat, irisagina adibidez medikuntza zentro bat, ere mutatua izan zen, antzira behar bada, eh? eh Franzizek er erreiten duena, zen duzu, obetzen dela, ala ere biltzen direlaik, hien eh, artian, lanbide ezberdinak, er eh, bai fisikoki leku batian, eh, gana edo, torrek laguntzen du? Bai, Or uh, gu ez dira MSP uh, batean sartzen, hemezan eh? dezate prifiiziplinar uh, eman dezahun bai gogin den bezala. gu uh, gure aldetik agiralanian medikoak eta jandutan bezala bat jagemangurbilla uh, dugu biziki zainekin zoma e, italdiz ere um, adine dezeko langileekin haza etxetan pasatzen duen langileekin e, iduitzen zata jale komunikazioa itendela e, plantanema itentuzte ere emengo erizainek um, klaser batzu dendene txetan e, edo kailerak edo eta egunguziz pishkat pasatzen denak zaiti dazten du eta hola diamunian edo Heldu denak, segitzen sh du, apropra den, eta, bon, hale, em, ditzen zata eztera hain geizki, hemen hasteko eta eskertzen ditutu denak. <laughs> bai, Mari-Kristin Bordaz, zure eskualdean, eh, zi zinuen uh, pixka bat... Uh... Reitenziunen, faltazela hori, kalier hori, badira ba ba kalierak, badira ba kalierake, kalierak, eh? kalierak atxo maiten dira, fe, guk uh, ibili zan ditugu kalierak, medigueke maiten dituzte kalie, kalierak, baina uh, laguntzaile, beraz, etxetan uh, ibiltzen diren laguntzaileak, uh, laguntzaileak edo dira, mandezagun, uh, la ademereko uh, uh, langileak, eh? berek dute uh, kalier bat, baina ebosu, um, uh, guk bat dugu guriak, Baina ez, ez, ez dirako utzatzen. Informazioak e ez dirako. E, Informazioak ez dirapazten. Ah, adibide bat, hori zeniz uh, etxe bat egin ibiltzen ginen, beraz baziren bi kalieretan, banuen uh, oar bat emaiteko, uh, beraz laguntza hilari eman nion kaliera, kaliera nahi datzin nion, eta ez zuen sobera hon hartu. Hora, mm. bon. ez da hino usaietan xartu. Egia hor... Uh, hala, di, di, da gehiago um, organizazio arrazo bat, pentsa zen ba, dutore. Egia, e, yeah. e, agerian emaiten da, mens bat bat dela, etxe hortan ez telarik, neore, mm -hmm. beti bakartasun huri kentzeko zuek duzie hori betetzen. Eta, bon, ordean, biztan dena, akats bat zuizaiten aldi <coughs> da, betetan entzatzen ziste, meina bakartasun huri da, beti uh, erdian, eta horrek du... Zaltasun gehiena emaiten, ineduriko. Mm -hmm. Egia, kovidaren... Uh, Bagallera inzalentzen, baina eipatzen loz. Abakatu, kovidaren demoran, no? no? ebe bakarrik, uh, beraz, ademerreko langileak, etxe batzuetan, eta ez dira, geldietu dira, yeah. beraz, ginen bakarrik, ibiltzen etxetan. Eragin bat, Pritseskin, zen uh, Joana Geheri indakotan uh, galdera, eh? zer uh, azken denboraldi unek, bada urte bat etergdi horrein, zer eragin uh, ukanduen uh, zure lanian uh, argitsu urtiaga? O, nina izpentsatzunt gutienik unkia izan, zen ta uh, ahnazketa arazuak zituzten entzat beti ahtaka txiki ditugu, hori zen gure lentasuna eta gero beste gelditu behar izan ditugu. Bon, Pertsonar zahar bat, bat zuentzat zailtasunetan ez ari ditugu, zainta autonomiak aldo dute. E, Baina gero gaugun egun eta egzez ebitzean eh, ah dura, fe, um, jazte baxiak horiek espatatu hori duko, gukaztugu mugat eta Eta kovida sufritu duten eh, pertsonak oroak gutxi ditugu, braz ez dugu E uh, nasketa ejebilitazio hori iktu. Uh, Maiiten mm. naso ho biggarat hala, zer uh, eragin zenitu uh, duzu zurelania nagusiki? Nagusiki guretako um, ba, onolan ge, <laughs> uh, telefonak, um, paperak... Uh, Jara, hori guztiak, bana beste ofizioetan bezala, eh? pentsatzen dut. Uh. Uh, gio, um, ostian uh, noitek ehandien bezala, begende batzuek, uh, beren uh, in behar zuzten etxaminak pusatut eta, bon, dute beti horien pusatzen, behar, ba, piskat ez dakuria dute ere, bana COVID-a delakoan, ez dute delakoan, uh, hospitalean uh, sahtu nahi, eta ara bez bada deianto deianta e, eskola horrai fiskatak Protagon, protagonismo handi egia hartu duela covidak besteritasuner konparatuz bastertus borchas besteritasun batzu hori ere bada fenomeno hori ba ospitaliak fiskat ospitaliana aztelaik lekuik ba lekia txikitzen dirako bidaindako eta eta eztelaik lekuiken berdura inoiki hori ez da beti erretz. E, Nekez e, lekia zena iten dugu, batalian izan telefonian, etxe e, e, e, batzutan ere langileak ukandute COVID-a, hor dian horiak eta ba, ez da erretz, hande horta mm -hmm. euh, Mari-Kristin, borda hasi zira, eh? reiten zer uh, eraginukanduen, eh? COVID-ak beste uh... Onurio batzuk, onurio zuzenak zuk senditu dituzunak? Ebe, erran ezakek, justuki gara jortan ebakuntzak eta denak geldituak izan baitira, ebe gure jarretaz okupatu gira piskat geixo, deborartuz, jakin ez hoi arte egiten dugu, wala, gauza bera egiten dugu, baina egia ez ginuen presa hori, oran, beraz, bo, eta diende estu esti da scho bei da orthuba bassin bassin saite haten sousterne ou sans douter ta gukere préchogutia olikin bon géro me bici goberba ça sera ou ulako... la <laughs> coe pandémie bah il fait bichi bichi il y a au suburb à résidence mais c'est voilà c'est dans le goût qui sent de goût est-ce que tu te gèles e e bon pendant le kinévatec a divisé ça euh puis qu'avant à Uh, norbeidioetan erai kinera eta edo zoin suolaxaldi uh, badira, bukubidaka bon, hartu hitu egin hitz egin hitz leku hartu du suolaxaldietan uh, uh, edo zo ere, ergan haidut jol hori, suol askide edo zoin gaietarako ere artetan edo egzitu hor bezala bat dako edo? bai, bai, bai, bai, suzen ziraz eta eh, pertsona bat oh. unkitzen duzun momentuti goiti uh, bere intimitatean sartzen ziraz Eta ebe nahi eta nahiaz yes, edo zuk eramanen duzu zenta partuz dituzu informazio batzu diakin edo berak liberatuko dauzkitzu uh, Informazio edo gero iritzi batzu eta, eta orren artean acum konpoxatu behar da bai. Uar mm. beradozo? Uh, Zure lanian? Bari kristian? Abai, bai, bai. Gia, gure raten dozun bezala. Chartzen digida fengen den intimitazian zinez. <gibar> eta ba, ba, adosść, baik, bai, <gibar> bai, dozun izan. Ala ere, aspi maratzen aldena, la burbilzeko ere mankizuna, la, la, lotura soziala, xe urtatzen duzuena. Garrantzia Garantzi, ondikoa da, eta hori nogei jo, Franciszek dion bezala, jendea bakarrik delaik, bakartua, eta mm. hori da behar bada beste saioekin, unkitzen ez dugun behar bada arglo bat? Bai, eta sustut agerien emaiten duena, beste argloetan kasu egiten ez duguna, da jendean egoera, bakartasun hori. E, azteko usaiangu ekonomian beti egira ara, beti garatzeko, eta lujaldearen garapenari pentsatuz, eta oro, baina jendetasun hori, pixkat gileat uste dugu eta utzi dugu azken uh, goi edo urteotan. Eta hor, hartatzaile e, horiekin berriz agerian emaiten duguz, eta garantzia handia da, gure gure familietako jendeak, lehengoak oraikoak, biharkoak, mm -hmm. eta horrean, horrean e, agerida zinez hartatzaileekin e, Uh, hala, jende jendetasuna biziki garrantzitsua dela eta beharik lan, ahol, lan ahlo horretan azteko be, bada hartatzaile horiek, badira hartatzaile horiek jende ikasun maiteko mm -hmm. eh, Argunt bukatzeko behar bada eh, janeen, bai, jane, bai, bai, jan? Gehitzeko nuen egia da gure artean hartatzaileak badugun uh, sare ari esker komunikazioa uh, ona goa dugu eta horiek permititzen du pacienteak eta familiak obekio horokortasun batean hartzia. Mm -hmm. Zinez, uh, isolazio horretatik uh, obekio babertzeko. Mm -hmm. Ba, azken itza, Francis Yaman baino lehena, Internet epatu eh, paper eh, paperainitz eh, interneten bidez bilu behar dira eta badakigut ez direla trebe, uh, trezuna horrekin, maitena show bigaraz. Itzordoak ere, uste dut. It, Itzordoan hartzeko. Ha? Ha, maitena, bon, bo, fenomen hori, biztanda segin txenitzen duzula, galeina azauzu, be, sortzez lekuko baitzira ta, la egitea, do, eta lan horren egitea ala ere ez dira eta atxemaiten dituzte beste aterabideak. Eee... Informatikala, onzeko? Vai, vai, vai, vai. Uh, Gertatzen alda, ba, dossier batzu, beh, um, ontsalaz berruketeginunat dossierak dihanik imprimatuik nik betekzeko, oan beh, zuteina, gianlegiten dut. Gertatzen alda, ba, edo fotokopia batzu, edo, edo, horberiki, eh, certati adiener, beren, um, agiria imprimatu, ezpeitupeina alukan, eta... Baba, esku kaldi batzu horra. Zerdo internetek sobraleko hartu edo horrekin egin merdata? Ba, ba, berba, dena kerkasidenak goi interneta egiten dira, ba, beraz site uh, ego kitsen uh, gienak eh, be hobe, bana beste jendeatsu uh, ono ostira um, oftenaga il ospitono un kitsen joa klinika be ah, junt, uh, <laughs> Bastex zindia den Beuriega. Mm -hmm. Euh, ochtanalisira hartetan ere, Marie Christine. Ah, bah, euh, la la n'a piscatisard dugo. Euh, cherto campagne chidela et rit surdoit second et un bon pachato dit dugo de Moratsua. Merci patience. Merci. Bah, bah. de Francis, eh, internet eragina, no labruil da, bon. Baba, adiktu bilaldeunak, bilalde, bilalde txarrak. Ba, internet, e, fe, uste dut pentsatua izan zela gauzen erresteko, eta egia gauza batzu erresten dituela. Baina errestea ere, oai denbora gehiago badugu, eta ordean ge, gauza gehiago egin behar dugu demora berean, zentara gauza batzu errestiak izan dira, eta gogoetak biziki handuak dira, zenta sobera gauza eginez, Buen, beburia galtzen da, eta da. <laughs> Ordean, internet bat ditu alde honak, bizten dena, erreisten ditu, baina sobera, sobera gauza egiten ditu batean. Agitxu, Turaletik, aizira ortean? Bai, <hazizitua> <hazizitua> bai, bai, berkakuk dugu oino lan batzun gutxi gutsi baliatzen dugun. Naiz da baliatu behar dugu, baina franzak reten dut, pasatzen dugu denbora uh, paziente batekin, uh, pazienteekin. ikin. Uh, komunikazio eta kontaktu zuzen bat ekin bai Internet gabeezingo ginuke gaugegon. Mm. <gülüyor> Bukatzeko ondoko imankizuna ipatuko dugu Francis, ilabete baten buruuan? Bai bez be, egun atatzen dira da ajemana gauza garrantzitsua dela, eta belaunaldien arteko aajemanak ere biziki biziki garrantzitsuak, Odean, duen aldian be berriz gure usaiako ekonomiako ahlo eretarat jenen gira, baina transmisioaz hariko gira. Ea, enpresetan ere nola egiten da, be, belaunali batetik besterat joan eta erretretara joaiten delarik ze pasatzen den. Odean, hori landuko dugu, lekuko tasun batzuekin, erreusitze batzuekin, zailtasun gehiago dituzten batzuekin, eta entzatuko gira, hor ere, interesa emaitea. Unxa, beh, onduko hilabete arte egiten nauzut eta eskertuko ditugu, gure gomitak gaur, irixan ritik maiten axo bigarat, mile esker? Bai, mile esker suri. Bai, esadioik, mile esker Marie-Christine Borda? No, mile esker, mile esker suri. Eh, mile esker argitsurdiak eta joan esk? Mile esker <balima> <laughs> Eta onduko alibat arte?